פרק ל"ט הידעת עת לדת יעלי סלה, חולל אילות תשמור, תספור ירחים תמלנה, וידעתה עת לידתנה, תכרענה ילדיהן תפלחנה, חבליהם תשלחנה, יחלמו בניהם, ירבו בבר, יצאו ולא שבו למו. מי שילח פרא חופשי, ומוסרות ערוד, מי פיתח? אשר שמתי ערבה ואתו, ומשכנותיו מלאכה. ישחק להמון קריאה, תשועות נוגס, לא ישמע. יתור הרים מרעהו, ואחר כל ירוק ידרוש. היברם עבדך, אם ילין על אבוסיך? התקשור רם בתלם אבותו, אם יסדד עמקים אחריך? התבטח בו, כי רב כוחו, ותעזוב אליו יגיעך? התאמין בו, כי ישיב זרעך, וגורנך יאסוף, כנפרננים נאלסה, אם עברה חסידה ונוצה, כי תעזוב לארץ ביציה, ועל עפר תחמם, ותשכח כי רגל תזוריה, וחיית השדה תדושה. הקשיח בניה ללא לה, לריק יגיעה, בלי פחד. כי הישה אלוה חכמה, ולא חלק לה בבינה. כעת במרום תמרי, תשחק לסוס ולרוכבו. התיתן לסוס גבורה? התלביש צווארו רעמה? התרעישנו כארבה, עוד נחרו אימה? יחפרו בעמק, ויסיס בכוח, יצא לקראת נשק. ישחק לפחד, ולא יחת, ולא ישוב מפני חרב. עליו תרנה אשפה, להב, חנית וחידון. ברעש ורוגז,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 ואף רוחיו יעלעו דם, ובאשר חללים שמחו.